Meditații duhovnicești la a doua epistolă a lui Ioan. Versetul 9: Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl. Și pe Fiul. Să mergi pas la pas cu mântuitorul Iisus Hristos, iată adevărata viață creștină. Să mergi pas la pas cu Dumnezeu, iată adevărata mântuire și fericire. Să mergi pas la pas cu învățătura cărții Sfinte, iată siguranța că ești în adevăr. Iată puterea de rodire și de biruință în viața cea nouă, nici înainte dar nici în urmă, ci să ținem pasul cu adevărul, cu dragostea, cu Dumnezeu. În asta se cuprinde voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Învățătura lui Hristos este cuvântul lui scris, este felul lui de a fi. Cine nu are această învățătură, nu are pe Dumnezeu. A adăuga sau a scoate ceva din învățătura lui Hristos, Înseamnă a o lua înainte, a nu merge în pas cu ea, a te depărta de gândul lui Dumnezeu, unitatea copiilor lui Dumnezeu, unitatea lucrurilor din cer cu cele de pe pământ. Efeseni 1, 9 și 10 Despărțirile de pe pământ de orice natură ar fi ele, produsul burare și luptă, deci sunt purtătoare de sămânță diavolească, și Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să strice lucrările diavolului. 1 Ioan 3, cu 8 Partidele religioase din creștinism au câte ceva din învățătura lui Hristos. Poate unele să aibă un procent mare, dar, dacă rămân în dezbinare, nu sunt în gândul lui Dumnezeu. Cine are inimă de înțeles, să înțeleagă. Ceasul care o ia înainte, sau rămâne în urmă, este un dușman al vieții, nu un prieten. Omul care îl are nu poate lua nicio hotărâre bună, pentru că nu e sigur de timpul în care se află. A o lua înainte înseamnă adăugarea la învățătura Domnului Isus Hristos, iar a rămâne în urmă înseamnă a scoate ceva din această învățătură care este adevărul întreg și unic pentru mântuirea omului. 1 plus 1 egal 2. acesta e un adevăr întreg și unic. Cine adaugă sau scoate ceva, strică toate celelalte socoteli, iar viața nu mai are siguranță. Învățătura Domnului Isus, așa cum au scris-o sfinții apostoli, este adevărul întreg și unic dat spre mântuirea omului. Domnul Isus Hristos este una cu învățătura Lui, iar această învățătură nu este alta decât învățătura scrisă de apostoli, faptele apostolilor 2 cu 42, pentru că El, mântuitorul lumii, Înainte de a pleca de pe pământ, le-a spus că va trimite Duhul adevărului, Duhul Sfânt, ca să-i călăuzească în tot adevărul. Le va aduce aminte de ce le spuse, apoi le va mai descoperi și restul învățăturilor de care are nevoie Biserica pe pământ. Ioan 14, cu 26, și 16, de la 12 la 14. Deci, tot ce trebuie să știe biserica pentru viața și lucrarea ei pe pământ au scris Sfinții Apostoli prin Duhul Sfânt. Dacă ar fi fost nevoie de icoane, de parastase, de cultul Sfinților, de cultul Maicii Domnului, Duhul Sfânt ar fi călăuzit pe apostoli ca să scrie despre acestea. Deci, dacă nu sunt scrise, ele nu fac parte din învățătura Domnului sus, iar cine le are și le practică, Duhul Sfânt spune limpede și puternic, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta a Domnului Hristos, arătată în Noul Testament, are pe Tatăl și pe Fiul. Dumnezeu este adevărul. Cine nu rămâne în adevăr, nu-L are. Enoh. A umblat cu Dumnezeu, adică a ținut pasul cu Dumnezeu. De aceea Dumnezeu l-a luat la el și n-a mai fost văzut în lumea păcatului, n-a mai gustat moartea. Evrei 11 cu 5 și facerea 5, 22 la 24. Numai în măsura rămânerii în Hristos, în Cuvântul Lui, primim în noi viața Lui, felul Lui de a fi, chipul Lui. În măsura aceasta își găsește El plăcerea în noi și ne trimite cu bucurie în lucrarea Lui. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura Lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Învățătura Lui Hristos este adevărul și acest adevăr se află scris în tot Noul Testament dar se află și redus într-un singur verset pentru ca oricine să-l poată înțelege. Cine crede în Fiul are viața veșnică. Ioan 3 cu 36 Mântuirea prin har, prin credință Efesenii 2 cu 8 Trăirea prin credință și dragoste Galaten 5 cu 6 și 1 Ioan 4 cu 7 slujirea în smerenie și cu bucurie, Luca 22, 26 și 27, 17 cu 10, Filipeni 4 cu 4 și Psalmul 100, versetul 2. Iată pe scurt, inima învățăturii Domnului Iisus Hristos, învățătura întărită prin viața sa, pe care și-a dat-o ca jertfă pe crucea de pe Golgota, pentru răscumpărarea noastră. Cine nu rămâne în învățătura aceasta, nu are pe Dumnezeu, nu poate ajunge la nașterea din nou, nu poate fi mântuit. Învățătura este una cu Dumnezeu, una cu Domnul Isus Hristos. A fi creștin înseamnă a rămâne în Hristos și în cuvântul Lui, scris pe paginile Bibliei. Cine adaugă sau scoate ceva din acest cuvânt scris, înseamnă că o ia înainte sau rămâne în urmă față de învățătura lui Hristos și, deci, nu are pe Dumnezeu. Când e vorba de mântuirea noastră, să nu ascultăm de oameni, oricine ar fi ei, ci să cercetăm învățătura Domnului Isus Hristos, care se află scrisă în Noul Testament și prin credință copilărească, simplă, s-o primim și vom fi mântuiți, dar... Înainte de a primi toată învățătura Domnului Isus, să-l primim prin credință pe El, ca persoană, cum ne îndeamnă însuși El, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă, Matei 11 cu 28. Dar, după ce am venit cu adevărat la El, atunci primim și învățătura tot de la El. Luați jugul meu asupra voastră. Și învățați de la mine, Matei 11, cu 29, învățătura Domnului Hristos contopește sufletul cu persoana Lui și cu toți credincioșii Lui, pentru că ea arde în focul dragostei sale, acesta semnul ei. Învață-mă să ascult cuvântul, pleacă-mi inima spre învățăturile tale și nu spre câștig. Psalmul 119, cu 36 Învață-mă să ascult cuvântul, Stăpânul meu prea bun, Chiar de s-ar despica pământul Și furios ar bate vântul, Învață-mă să ascult cuvântul Și lui să mă supun. Învață-mă să fiu statornic În rânduirea ta, Fă-mi sufletul mereu mai dornic în ascultare tot mai spornic, Învață-mă să fiu statornic Și să rămân așa. Învață-mă lucrarea-ți toată Și întreg să fiu în ea, Dă-mi o cunoaștere curată De rătăcire deslegată, Învață-mă lucrarea-ți toată Să nu-mi fac voia mea. Învață-mă de plin iubirea, Păzește-mă de rău, să-mi înnoiești prin ea simțirea, Spre tine să-mi îndrepti privirea, Învață-mă de plin iubirea și adevărul tău. În toate să mă înveți pe mine, Stăpânul meu ceresc, Căci nu m-ai învățat de tine, Pricep ce e rău și ce-e bine, Pricep scripturile divine Și știu cum să trăiesc.